Azken pondu bat. Aberri eguna nahi dugu guk inependizta gisa. Eskohal nazioaren eguna izan dadin. E, Bi ekitaldi izan endira inependizten aldetik, behaz bat gernikan bestea da igorin. Helburu berarekin. E, Batakigu, eskohal herriko bueno, lugalde dezberdinek, baditu gula gure eritmo dezberdinak, guriek ez ditugu ahazten. Zuan Bizkaiak eta Xuberoak ez dut gela batean ditu mobera Baina horiek ahantzi gabe, ezberdintasun horiek ahantzi gabe Nahi dugu egun hori baliatu nazio gisa Lazaratzeko, eskoal kokuloa, eskoaleria Nazio gisa Eskoaleritik, ipar, ipar eskoaleritik eta nafarroa egunean nahi dugu guk mesua zabaldu denetara Ipar eta ego aldeko jendea baturik Hor, bai horrein izan emaitira ego jendeak ere Bai eta iparreko Iparra eta, eta eh, Nafarroa elkartuz nahi dugu Mezu hori zabaldu Beste eskaldun guztiekin bateratu zere Oraiko antolaketetan Ez dira eskaldun gisa bizitzen al Hor, baditugu lekuko, bon, ez, ez dira azten al Eskaldun guztien eskaldun guztien Oficialtasuna gabekoa ezin Ezinplazaratu Zebroka eman behar dugu Nigun ero eskora eskual, Gure mintzaira hori bizirika txikitzeko. Ekonomia, ekonomiaren ahulesia Gure eskaldian Turistifikazioa Hainbat ondorioekin Kanpoko interesen Jarrera gure erian Ikusi elzeberen eh, eh, Proiektu hori zertaratu aduan Gure Gure ikus moldea nahi, galde egin nahi gabe ere Gure nortasunaren ukaera, beti uka, ukatua, eta gazteak, gero hori gabe, piskabat bere etxautziak. Errepresioa, errepresioaren mailan, mugari gabea. Dizonen dretxoen egiten diren mugatik bestaldeat pasatzea jendeak, kar guri gabe. Ez dugu behaz, onart segitzena dola, badakitu segituz, gure geroa, gure geroa akabodela. Besten, menpe egonez, edo Parizia, edo Madrilein gane, ma, pa, Madrilein menpe egonez, badakigu gure gerua ez estatua dela. Hoien elburua dela gu desagertaraztea emeki-emeki. Ez dugu nahi guk integrazio hartarik. Ez dugu desagertu nahi. Herriak bizi behar du. Bizi behar du, eta horai ikusten aldugu, beti ukatu dizkigutela gure logale tasunaren ezagupenak. Aldo aspalditik, hartzea zirela, hartzea ginela, oan, bai departamentoa, bai lugaldea ezagut bat, eta naiz zonartuz. <coughs> Ikusi zertaraktua giren, errepranduak eta beti ez ez ez, utzi nahi alderdi Beti urratxak egina dira gure lugaldea ez ezagutua izaiteko. Ikus 2008ko lugaldean antolaketaren helburua. Ikusi zertaratuko giren ez dugu ezagupen mikorikukanen ukanen gisa egisa ber antolaketa horretan ez dugu be beriz erreikatzeko, ez dugu beste ezkutan uzten alhal gure gerua. Ez dugu behien ehien gandik ez dugu deus deus, deus e, eta espero. Eta uste dugu gure bide bakarra gure gerua seiurtatzeko, eskoarren gerua seiurtatzeko, eskolergiaren gerua seiurtatzeko, ez dugu la beste autoik independentzia baizik. Guk guahauek gure herria ezutan hartzea. Orugu bakarrik lotuko segurtasuna gure, gure geroaren segurtasuna. Ez beste eskutik pasatuuz. Eta horurtako behar ditugu in nahhala indarrak heltu indarrak bildu aldergien gainetik, hortakogirara sarehuntan bilduak indenpedetista independentzia ikusten dutenak hel helburu bakar gisa sinesgarginaz.